Tak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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma két fő témánk lesz, az első az upanisádokról lesz egy izgalmas összeállítás, amit Szilágyi Márta készített, és néhány résztvevővel egy szép földolgozás is van az egyik upanisádból. Utána pedig a Saksigopá történetét fogják hallani, amelyik egy vrindávani történet, tipikus indiai történet, nem mondom, hogy mese, mert ezek a történetek inkább a misztikus múltba nyúlnak vissza, és az indiaiak semmiképpen nem tartják őket, mesének. És még mielőtt ezt elkezdenénk, szeretnék egy érdekes zenei fölvételt bemutatni, amit Uma Mohan énekel, délindiai énekesnő, aki egy kifejezetten a délindiai karnatik stíluson nevelkedett klasszikus műveltségű zenész, és jó néhány olyan felvételt készített, és én most találkoztam ezekkel először, amikben indiaiak csinálnak nem is fúziós zenét, hanem tulajdonképpen a, a modern, mondjuk úgy, hogy a modern európai könnyűzenének megfelelő stílusban készítik el ezeket a számokat, amik egyáltalán nem számok, hanem védikus mantrák, amiket fogunk hallani, azok ganapatinak a Istennek szóló imák, amik egyébként nagyon is helyén valóak, hogyha egy dolgot elkezdünk, és az elején Ganapatinak ajánljunk föl valamit. Ezeket a mantrákat fogja énekelni, és meglepő, érdekes az a hangszerelés, és az a zene, amit mellé társítanak, ami egyébként a számunkra nem is olyan nagy különlegesség. Patahi Vada Vat, Spayanami, Bashamana yes Wha, B Shim Bam Glow, Nankana Patahi, shamanaya swaha om shrim shrim shrim glow gam ganapataye var varana sarva janam me bashama ye thi mai Három Húma Mohán és a Maha Ganapati Múlmantrát hallottuk, ez egy ima tulajdonképpen. Ez popos, rokos földolgozásnak tűnik, de valójában ez egy ima, és hogyha ezt egy ideig hallgatja, akkor ezt valóban azzal a belső érzéssel is fogja tenni, mi számunkra valószínűleg a zenének a, a hogy mondjam, most hogy mondjam úgy, hogy commerce mi volt a inkább a szórakozás felé mutat. Következőkben az upanisádokról lesz szó. Az upanisádok azok a vérikus irodalomnak nagyon fontos része, összesen 180 belőlük, hosszabb, rövidebb tanító írások, ő, Szilágyi Márta, aki összeállította ezeket, ő egyébként rengeteg sok mindent fordította a irodalomból az utóbbi években, több száz szímet, amit egyébként mm, lassanként meg is lehet majd találni az interneten, a Bhakti bh val kell írni, bhaktipedia.org magyar szekciójában, ez egy nemzetközi könyvtár, ott lehet majd utána nézni. Akik még segítenek, az összeállításban rajtam kívül az Simonyi Piroska és Albert Óttamás. Az Upanishádok az indiai védikus irodalom részei, filozófiai témájú értekezések. A szó jelentése közelülés, ami azt jelenti, hogy titkos tanításokról van szó, amelyeket csak az hallhat meg, aki közelül a tanítóhoz. Két-háromszáz Upanishád van, a számot egyrészt azért nem lehet pontosítani, mert az egyes filozófiai iskolák nem ugyanazokat az írásokat ismerik el upanisádoknak, másrészt pedig ilyen címet viselő írások ma is keletkezhetnek. Vita tárgyát képezi, hogy például a Bhagavad gita és a hasonló könyveket az upanisádok közé lehet-e sorolni. A védikus hagyomány szerint 108 fontos upanisád van, és még ezek közül is a legfontosabbak, Isá, Brihadáranyaka, Csándógia, Aitareya, Kéna, taitiria, Svetásvatara, Mundaka, kausitaki, Katha, Mandukya és Prasna. Európa a 18. században ismerte meg az első upanisádokat latin nyelven. Azóta számos fordítás készült minden európai nyelven, így magyarul is. Ezek az írások az első pillanattól fogva minden gondolkodó és kereső embert inspiráltak, vigaszt nyújtottak, és megoldásokat kínáltak az anyagi élet problémáira. Ha a Bhagavad gita is ide soroljuk, akkor nyugodtan azt mondhatjuk, hogy az egész csoportban ez a legfontosabb. Mindenféle kérdésre választad a helynek, időnek és a körülményeknek megfelelően. Elmondja a tanításokat, amelyek közül mindenki megtalálhatja azt, amelyik a szívéhez vagy az értelméhez szól, elmagyarázza az öt alapigasságot, valamint azt az egyet, ami még a fontosak között is a legfontosabb. Aki az Istenség legfelsőbb személyiségén meditál, elméjében mindig ráemlékezve, nem térvén el az útról, az biztosan eléri őt. A nyugati tudósok azonban zavarba jönnek, amikor az upanisádokat vizsgálják. Mindenképpen rendszerezni akarnak, aztán lemondóan megállapítják, hogy sem a tartalom, sem az irodalmi forma tekintetében nem lehet egységes upanisádrendszerről beszélni. Ilyeneket mondanak. Rendkívül heterogén anyagot tartalmaz. A mély értelmi filozófiai gondolatok mellett üres spekulációk sorakoznak bizonyos szótaokról és varázsmondásokról. A szánkja filozófia elemei megvannak a teista szövegekben is. Az upanisádok a két vezető kaszt, a brámanák és a satriák hatalmi harcát, valamint a materializmus és az idealizmus összeütközését tükrözik. Kétségpejtőnek találják azt is, hogy ezt a diffúz anyagot nem tudják datálni. A tudományos igényel megírt könyvek jó egyharmada, csak azzal a kérdéskörrel foglalkozik, hogy mikor írták az upanisádokat, melyek a régebbiek és melyek az újabbak. Indiában ez nem kérdéses. A többi védikus írással együtt ezeket is viászadéva jegyezte le, valamikor a Krisztus előtti 3150 és Krisztus utáni 900 között. Ezek valóban tághatárok, de India többek között éppen arra szeretné megtanítani a nyugatot, hogy ne a lényegtelenre koncentráljon. Az upanisádok kronológiája mellékes azzal szemben, hogy mire tanítanak. Mit tanítanak az upanisádok? A felületes olvasó el fog veszni a részletekben. De kérjünk csak meg egy nagy vajsnava tanítót, például Rámánudzsát, aki a 12. században élt Dél-Indiában. Egyike a kevés vajsnava tanítónak, akik upanisádokhoz írtak kommentárokat, bár nem a szokványos értelemben és formában. A nyugati tudósokkal szemben Rámánudzsa nem az ellentmondásokat keresi, hanem a megoldást, a közös célokat és alapokat. Nagy általánosságban az upanisádok három alapvető témát járnak körül. A keresőnek önmagát, saját azonosságát, az egyéni lelket és a legfelsőbbet egyaránt meg kell ismernie. A megismerés módja a meditáció és az önzetlen szolgálat. A helyesen végzett meditáció és szolgálat elvezet a legfelsőbb megvalósításához. Azt Ráman Udja is elismeri, hogy van néhány dolog, ami megnehezíti az upanisádok megértését. Az egyik az, hogy nagyon pontosan meg kell határozni, milyen kapcsolatban áll a brahmannak, vagy legfelsőbb úrnak nevezett transzcendens valóság, egyrészt az egyéni lélekkel, másrészt a világgal. Vannak olyan írások, amelyek kijelentik, hogy a világ csak látszat, mások pedig hangsúlyozzák, hogy nagyon is valódi és különálló. Az upanisádok szektás magyarázói kiválasztják azokat a szempontokat, amelyek a saját elgondolásaikat támasztják alá, és a többit elutasítják. Mivel az indiai filozófusok, teológusok és tanítók jó 5000 éve válogatnak az upanisádok, meg persze a többi védikus írás között, elgondolhatjuk hány különféle iskolát hoztak létre, és hány könyvben magyarázzák, hogy az igazság csak is az, amit ők látnak. Rámán is megkísérli rendszerezni az upanisádok tanításait, és arra a következtetésre jut, hogy mindegyik egyformás rúti, kinyilatkoztatott szentírás, és ezért mindegyik igaz. Rámán útja jelentős teljesítménye, hogy felülemelkedett a szektás nézeteltéréseken és a vitás kérdéseket a megértés olyan magas szintjére emelte, amelyen a látszólagos különbségek többé nem számítanak. Azzal kezdi, ami a legfontosabb, milyen kapcsolat van a legfelsőbb úr, az egyéni lélek és a világ között. Az upanisádok a megértés alapszintjén három megoldást kínálnak. A legfelsőbb úr, az egyéni lélek, és a világ teljesen különböznek egymástól. Itt a világ az élettelen anyag, a tapasztalás tárgya, a lélek a tudatos tapasztaló, a legfelsőbb úr pedig az irányító. Ráman úgyja azt mondja, ez így van, de ezek a szövegek a kérdést kizárólag analitikai szempontból vizsgálják. A legfelsőbb úr benne van mindenben, mint belső én vagy lélek, és minden egyéb az ő teste. Példa erre, amikor ilyeneket olvasunk. Aki a földben és a földön belül él, akit a föld nem ismer, akinek a teste a föld, és aki a földet belülről irányítja, ő a tejéned, a belső uralkodó, a halhatatlan. Rámon úgyja azt mondja, ez így van, de ezek a szövegek a kérdést kizárólag közvetítői szempontból vizsgálják. A legfelsőbb úr azonos az egyéni lélekkel és a világgal, mind oksági, mind megnyilvánult aspektusában. Ebbe a kategóriába tartozik a híres mondás, az vagy te, svetakétú. Rámon Udja azt mondja, ez így van, de ezek a szökek a kérdést kizárólag szintetizáló szempontból vizsgálják. A nyugati ember legkésőbb itt megkérdezi. Mindez nagyon okosan hangzik, de akkor melyik az igaz? És éppen itt mutatkozik meg a vajsnava tanítók végtelen nagy lelkűsége és toleranciája, ha úgy tetszik, a kegyessége. Rámanudja azt mondja, hogy mindegyik igaz. Leszögezi, hogy a különböző szövegeket csak úgy szabad értelmezni, hogy azok ne mondjanak ellent egymásnak. Egyetlen szövegrészt sem szabad úgy értelmezni, hogy közben megfosztjuk az első rendű vagy legfontosabb jelentésétől. Az első szövegcsoport azért különbözteti meg Istent a világtól és az egyéni lélektől, hogy transzcendentális természetét hangsúlyozza. A második csoport arról beszél kiemelten, hogy Isten ott él minden lényben, mint lélek és felső lélek. Itt a tanítás lényege, hogy sem az egyéni lélek, sem a világ nem létezhet magától. Elválasztatlan kapcsolatban vannak a transcendenciával és annak alárendeltjei. A szövegek harmadik csoportja az egységről beszél, ami azt jelenti, hogy a végső elemzésben valóban csak az egység létezik, de addig a lélek és a világ értéke eltérő. Csak úgy léteznek, mint a legfelsőbb úr vagy Brahman különböző megjelenési formái. Így most világos, hogy ezek a szövegek nem mondanak ellent egymásnak, csak más szempontból, más megközelítésből vizsgálják ugyanazt a kérdéskomplexumot. Rámán ezt írja. Elismerjük az egységet, mert egyedül Brahman létezik, és minden egyéb az ő megjelenési formája. Elismerjük az egységet és a különbözőséget, mert minden fizikai vagy lelki lény az ő megjelenési formájaként a különbözőség által minősítetten létezik. Elismerjük a különbözőséget, mert az egyéni lélek, a világ és a legfelsőbb úr valóban különböznek a formák és a tulajdonságok megnyilvánulása mértékében, és a jellemzőiket nem osztják meg egymással kölcsönösen. Tirandaré, Chakumzam, Az Upanishadok tanításai közül 32-t szoktak kiemelni, mint legfontosabbak. Ezek az úgynevezett Brahma-védják. Hallgassunk meg néhányat a Rámánucsa által képviselt nagylelkűség és tolerancia szellemében. Purna Madha, Purna Purnat, Púrna szya, púrna mádáya, púrna méváva Ó, santi, santi, santi Az úr nem közvetlenül, hanem különféle energiáink keresztül cselekszik. Az ember forduljon egy hiteles lelki mesterhez, ha meg akarja érteni a transzcendentális tudományt. Számomra méltó ember az, aki nem oldja meg az élet bonyodalmait, és így módon a kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan hagyja el ezt a világot, anélkül, hogy megérteni az ő tudományát. Az Istenség legfelsőbb személyisége örökké való és ő a fenntartója a világ megszámlálhatatlan, szintén örökkévaló élőlényének, különböző helyzetektől függetlenül, egyéni munkájuk és azok visszahatásai szerint. Teljes, tudatos részaspektusában a tudatos élőlények szívében is létezik. Kizárólag csak azok a szentek tudják elérni a tökéletes és örökkévaló békét, akik a szívükben is és kívül is látják ugyanazt a legfelsőbb urat. Ha egy hajszár felső végét felosztjuk száz részre, majd az így kapott töredékét ismét százra, akkor a kapott egységek azonosak lesznek a lélek nagyságával. A lélek atomnyi, és csakis tökéletes értelemmel lehet felfogni. Ez a parányi lélek ötfajta levegőben lebeg, a szívben helyezkedik el, és hatását kiterjeszti a megtestesült élőlény minden részére. Ennek lelki hatása akkor nyilvánvaló, amikor már megtisztult az ötféle anyagi levegő szennyeződésétől. A lélek mindig tele van tudással, ezért a tudat a lélekre mutat. A felső lélek és a dzsiva, az atomnyi lélek és a test ugyanazon fáján, az élőlény szívében helyezkedik el. S csupán azt tudja megérteni a dicsőségét, aki a legfelsőbb kegyéből megszabadult minden anyagi vágytól és panasztól. A két madár ugyanazon a fám ül, de a csipegetőt aggodalom és rossz kedv tölti el, mert a fagyümölcseit próbálja élvezni. De ha valami módon arcát barátja az úr felé fordítja, és felismeri az ő dicsőségét, akkor a szenvedő madár, Azonnal megszabadul minden aggodalomtól Minden bizonyal, nagyon csodálatos az a tény, hogy az atomnyi lélek megtalálható a hatalmas állatban, az óriás banyanfában, meg abban a parányi mikróbatestben is, amely millió számban található, egy négyzetméternyi felületen. A tudással rendelkezők, valamint akik nem élnek mértéketes életet, képtelenek megérteni az egyéni, atomnyi a csodáit annak ellenére, hogy erről beszél a tudás legnagyobb képviselője, aki még Bramát, az univerzum első lényét is tanította. A világegyetemen belül az Úr hatalmat minden élő és élettelen fele. Ezért az embernek csak azokat a szükséges dolgokat szabad elfogadnia, amelyeket neki tettek félre, és minden mást kerülnie kell, Jól tudván, hogy azok ihez tartoznak. Az áldozat végzésével az ember megszenteli ételét. Az ilyen szentelt ételek fogyasztása megtisztítja létét, ezáltal megszentelődnek memóriájának vékony szövetei is, minek következtében képes lesz a felszabadulás útjára gondolni. A legfelsőbb személykormány az minden más irányított, a különféle bolygók vezetői közül ő a leghatalmasabb. Mindenki az irányítása alatt áll. Az élőlények sajátságos hatalmakat csak tőle kaphatják. Ők maguk nem egyen vele. Minden félisten őt imádja. Ő minden vezető legfelsőbb vezetője. Ezért transzendentális minden anyagi vezetőhöz és irányítóhoz viszonyítva. És imádatra méltó mindenki számára. Nagyobb a legnagyobbnál és minden ok legvégső oka. Teste nem olyan, mint a közönséges élőlényeké. Teste és lelke között nincsen különbség. Abszolút, mindegyik érzéke transzcendentális. és képes ellátni a többi feladatát. Ezért senki sem egyenlő vele, vagy nagyobb nála. Energiái sokfélék, így tettei automatikusan, természetes módon következnek. Az ember elérheti a születés és halál alóli felszabadulás tökéletes szintjét csupán az Istenség legfelsőbb személyisége ismeretével. MINDEN ABRAHAM Az emberi kötődésnek és felszabadulásnak az elme az oka. Ha elmerül az érzéki tárgyakban kötöttséget, ha pedig külön áll azoktól, felszabadulást okoz. Csupán Krisna megértése által az ember túljuthat az ismétlődő születés és halál világán. Kriszna, az imádandó úr, egy. Ő minden irányítója, és mindent átható. Egy csak, de mégis soknak tűnik. Az egyéni lélek az anyagi test szekerének utasa, az értelem pedig a hajtó. Az elme a gyeplő, az érzékek a szekérelé fogott ló. Így módon szenved vagy örvend a lélek az elme és az érzékek társaságában, a nagy elmélkedők felfogása szerint. Krishna, a felső lélek, az univerzum oka, minden egyéni lélek forrása, az összes ok eredeti oka. Az anyagvilágban Brahma, az univerzum első élelénye a leghatalmasabb az összes félisten, ember és állat közül. De Brahmán is túl van a transzcendens, akinek nincsen anyagi formája, és mentes minden anyagi szennyeződéstől. Akik képesek megismerni őt, azok felülkerekednek a halálon, míg akik nem ismerik, szenvednek az anyagi világ bajaitól. Ismerem az Istenség legfelsőbb személyiségét. Aki ragyog, mint a nap, és aki transzcendentális a sötétség, minden anyagi felfogásámal szemben. Egyedül az szabadulhat meg a születés és halál kötelékeiből, aki ismeri őt. Ezen a tudáson kívül út nem vezet a felszabaduláshoz. Nincs nála rendű, mert ő a legfelsőbb. Nincs sem kisebb, sem nagyobb, sem ősibb. Olyan ő, mint egy csendes fa, amely beragyogja a transzendentális világot, s miként a fa gyökereket ereszt, úgy terjednek szét az ő mindent átfogó energiái. A legfelsőbb abszolút igazság az, amiből minden megszületik. Habár a mája, az illúzió hamis és idéglenes, eredeten mégis az istenség személyisége, a legnagyobb varázsló, akit ma és varaként a legfelsőbb irányítóként ismernek. Felszabadulást csak is Krisna megértése adhat. Az anyagi test rendelkezik beszélő, látó, halló, gondolkodó képességgel, de ezek nem jelentősek, ha nem állnak kapcsolatban a legfelsőbb úrral. Miután Vászú minden mindent átható, és minden vászudéva a teljes tudású bakta meghódol előttem. Az Istenség legfelsőbb személyisége felső élekként a félisten szívében is jelen van. Ezért rajta keresztül gondoskodik az élőlény vágyának teljesítéséről. A félistenek és az élőlények nem teljesen önállóak, hanem a legfelsőbb akaratára vannak utalva. Ó Uram, minden élő fenntartója! Valódi arcodat káprázható sugárzás pedig! Kérlek távolítsd el -e fényburkolatot, és tárt fel magad tiszta híved előtt. Lélek, Bramman vagyok. Hódulatomat ajánlom, Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége előtt, kinek teste örökkévaló, lelki gyönyörrel és boldogsággal teli. Te vagy Govinda, az érzékek és a telnek örömforrása. Teste transzendentális, teljes tudással, gyönyörrel, és örökké valósággal rendelkezik. Az Istenség legfelsőbb személyisége Krishna, Dévaki fia A teremtés előtt csak az Istenség legfelsőbb személyisége Narayan létezett. Nem volt Brahma, nem volt Shiva, nem volt tűz, víz, sem az égek, sem a föld, sem a csillagok, a nap, vagy a hold. Csak is Krishna volt mindenek teremtője és élvezője. Brahman alatt az alábbi hármat értjük, a prakritit, vagyis az anyagi világot, amit a cselekvés mezejének is hívnak, a jivát, aki megpróbál uralkodni a prakritin, és a legfelsőbb urat, az igazi irányítót, aki mindkettőjüket vezérli. Az Istenség legfelsőbb személyiségének nincs anyagi keze, de van lelki, amivel elfogadja a számára felajánlott áldozatot. A legfelsőbb személy, nárajana minden élőlényben jelen van, kívül is, belül is, és egyidejűleg az anyagi és a lelki világban is. Habár nagyon-nagyon messze van, ugyanakkor egészen közel is van hozzánk. Egyedül a rólad szóló ismeretten rászható le a születés és a halál bilincse. Ha az ember akarja a felszabadulást, akkor meg kell hódolnia az Istenség legfelsőbb személyisége előtt. Ő örökké ragyogó, mint a nap, és messze túl van a sötét anyagi világon. Az Istenség legfelsőbb személyisége a felső lélek, minden élő lény ura. Ezért ő a végső menedék mindenkinek. A legfelsőbb Bramant úgy érhetél az ember, hogy bramanná válik. Az ember akkor lesz igazán transzcendentálisan boldog, ha megértette, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége, Krisna a gyönyör forrása. A testet elhagyó felső lélek a személytelen Brahma jyoti vagy majd a saját fornaljában megtartja lelki azonoságát. Őt hívják a legfelsőbb személyiségnek. Aki megkülönböztetés nélkül mindig lelki szikraként minőségileg az Úrral egyenlőnek látja az élőlényeket, az a dolgok igazi ismerője lesz. Mi hozhat egy ilyen személynek aggodalmat vagy illúziót? Az upaniságokból származó idézetek után most hallgassunk meg egy rövid, nagyon érdekes történetet, egy részletet a Csándógyi upaniságból. <Sessz> Zsána Pau Pautrajána nagyon gazdag király volt, bőkezű adományairól híres. Mindenütt házakat építetett, ahol az utazók ingyen megszállhattak és étkezhettek. Egy éjszaka éppen a palotája tetején meditált, amikor arra repült két hattyú. Így szólt az egyik. Nézd, ott van a kiváló Dzsánasruti, aki úgy ragyog, mint a nap vagy a villám. Vigyázz, ne repülj közel, mert megéget. A másik hattyú így szólt. Ismerek én egy kocsit húzó rajkvát, aki még nála is sokkal fényesebb. Sokkal kegyesebb az élőlényekhez, mert nem csak a testükkel törődik. Dzsánasruti megértette a hattyúk beszédét, és rögtön elküldte egy szolgáját, hogy keresse meg a rajkvát. Nem sokára meg is találta egy folyó homokos partján, ahova nem vezetett még kitaposott gyalogút sem. Ott ült a rajkva egy kocsi mellett. Zsána Suti felajánlott neki 600 tehenet, jégszereket és összvéreket, és megkérte. "Tiszteletreméltó méltó rajkva, taníts engem. Tartsd meg az adományaidat te sudra, mondta erre a rajkva. Másnap Zsána Suti ezer teheret, még több ékszert, összvért és néhány falut ajánlott fel, és magával vitte a lányát. Tiszteletre méltó rajkva, taníts engem. A rajkva megint elutasította. Tartsd meg az adományaidat, és udra. De megenyhült, amikor meglátta a lányát, és beszélni kezdett. Biztos, hogy a felső világban a szél a legelső. A szél fogadja be az ellobbanó tüzet, a lenyugó napot és a holdat, a felszáradó vizeket. A szél mindent felhalmaz magában. Éppen ilyen a Brahman. Biztos, hogy ebben a világban a lélegzet a legelső. Amikor az ember elalszik vagy meghal, a lélegzet fogadja be a beszédet, a szemet, a fület és az elmét. A lélegzet mindent felhalmoz magában, éppen ilyen az önvaló. A rajkva tanítása rövid és nagyon homályos. A 32 Brahma vidjá egyike az úgynevezett Szambarga vidjá. Az Upanishádokhoz írt kommentár a Brahma Sutra elmondja, hogy a hatjuk tulajdonképpen bölcs Brahmanák voltak, így akarták ráébreszteni Dzsános Rutit arra, hogy a lelki tudásra törekedjen. Az egyik magasztalta a királyt, a másik elutasította. A király nagyon elkedvetlenedett, hogy nem mindenki csodálja őt nagy lelküségéjét. Különösnek tűnhet, hogy a rajkva elutasította János Rúti adományait, és kétszer is sudrának nevezte. Ez nem azt jelenti, hogy János Rúti sudrának született, hanem hogy a motivációja olyan volt, mint a sudráké. Egy másik védikus írás, a Padma Purána részletesen elmondja ezt a történetet, azt írja, a király természetesen satria volt, a Raikva pedig csak azért nevezte Súdrának, mert a hattyú szavai elszomorították. A brákmanák azonban nagyon kegyesek, így végül a király is elnyerhette az élet végső céljára vonatkozó transzcendentális tudást. Az Édes-Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. után következzen egy szép régi történet, Saksígó története, amit Ungi Tamás fog elmondani nekünk. Egyszer két brámana, egy idős és egy fiatal zarándok útra indultak a Szentvárosba, városba Az út hosszú volt, és sok megpróbáltatáson kellett keresztül menniük. Az idős ember sokszor segítségre szorult, így idővel fiatal társa lekötelezettjének érezte magát, ezért megérkezvén így szólt hozzá. Kedves fiam, nagy szolgálatot tettél nekem, nagyon hálás vagyok érte. Szeretném méltón viszonozni a szolgálataidat, és adni akarok valamit jutalmul. Kedves uram, mondta a fiú, idős ember vagy már, s az apám lehetnél. Kötelességem, hogy szolgáljalak. Nem kívánok semmit viszonzásul. De igen, lekötelezetted vagyok, és viszonoznom kell a szolgálataidat. Ezért megígérem, hogy neked adom a lányom feleségül. Ne ígér ilyet a templomban, Isten jelenlétében. A családod sosem egyezne bele, hiszen én szegény vagyok, te pedig nemesi származású. E a templomi oltárnál Gopál Krisna előtt hangzott el, s a fiú aggódott, nehogy sértést kövessenek el az Istenség kegy szobra ellen. Egy ideig még rindában maradtak, majd hazatértek. Az idős Brámana elmondta a fiának, hogy a lányát hozzá akarja adni a szegény fiúhoz. Ezt meghalván a fia rettenetesen feldühödött. Hogyan választhattad azt a földön futót a hugon férjéül? Ezt a házasságot nem engedjük megkötni. Ekkor a felesége is fenyegetőzni kezdett Ha hozzáadjuk a lányunkat, akkor én öngyilkos leszek uh -huh. A fiatal bráma a fiú elment, hogy elvigye magával a lányt. A nagy gondja miatt az idős ember teljesen tanácstalan volt, amikor a fiatal emlékeztette adott szavára. Ígéretet tettél Krishna előtt? mondta. Most meg nem tartod be a szavad? Hogy tehetsz ilyet? Az idős ember nem válaszolt. Nem akarta hozzáadni a lányát, mert csak szított volna a családjában. Közben az idősebb fiú is kijött és vádolni kezdte a fiatal brámonát. Kiraboltad az apámat az arándok helyen! Elaltattad és elvetted az összes pénzét! Most meg azt állítod, hogy neked ígérte a hugomat, te gazember! A nagy hangzavarra összegyűltek az emberek, akiknek az ifjú elpanaszolta, hogy az idős ember a templomi kegyszobor előtt mire adta szavát, de nem tartja be, mert a családja ellene van. A vádakat kiabáló fiú, aki ateista volt, hirtelen a szavába vágott. Azt mondtad, hogy az úr a tanú? Nos, ha idejön és tanúsítja, hogy az apám ezt az ígéretet tette, akkor tiéd lehet a hugom keze. Rendben, megkérem Krisnát, hogy jöjjön el tanúskodni, válaszolta az ifjú. Aztán mindenki előtt megegyeztek, ha Krisna eljön Vrindávamból tanúsítani az öreg brámana ígéretét, akkor megkapja a feleségül a lányt. Az ifjú visszatért frindávamba és imádkozni kezdett Gopál Krisnához. Drága uram, el kell jönnöd velem! Annyira hűséges és odaadó bakta volt, hogy úgy beszélt Krisnához, mintha a barátjához beszélt volna. Nem pusztán egy szobornak tartotta Gopált, hanem magának, Istennek tekintette. Gopál egyszer csak megszólalt. Hogy gondolod, hogy veled tudok menni? Szobor vagyok, meg sem tudok mozdulni. Ha egy szobor beszélni tud, akkor járnia is tudni kell, válaszolta a fiú. Hát jól van, veled megyek, de egy feltétellel. Semmiképpen ne fordulj hátra. Mögötted megyek majd, és a bokacsengettyűim csilingeléséből tudni fogod, hogy követlek. A fiú örömmel beleegyezett, el is indultak a szülőfaluja faluja kezdtek a falu határához, a fiú egyszer csak nem hallotta a bokacsengetjük hangját. Megrémült. Hol van Krisna? Képtelen volt tovább uralkodni magán, és hátra pillantott. Látta, hogy Krisna egy helyben áll, és nem megy tovább, hiszen így szólt az egyességük. Erre a fiú a faluba rohant, lelkesen hívta az embereket, jöjjenek, nézzék meg Krisnát, aki eljött tanúskodni. Mindenkit álmulatba ejtett, hogy az úr ilyen nagy utat megtett, hogy bizonyítsa baktája igazát. Templomot építettek a tiszteletére, és mind a mai napig imádják Saksigópált, a tanúskodó urat. fért hát az Édes Indiába. Szeretném még a figyelmüket fölírni arra, hogy van nekünk ám egy honlapunk, amelynek címe édesindia.civilradio.hu ahova én szépen fölszoktam szoktam rakni ezeket a fölvételeket, műsorokat, amik elkészülnek, és bizony a kezdetektől, ami létezik, az meg is van, ott végig is hallgathatják, és minden műsoroz van egy kis bejegyzés is, ez egy ilyen blokk Féleség, és nagyon örülnék, hogyha a véleményüket megosztanák velem, vagy éppen megírnák azt, hogy mi az, ami nem tetszik, vagy mi az, amiről hallani szeretnének.